A NAGY szentély. Egy másik estébe hajló alkonyaton apám így folytatta elbeszélését. A nagy belseje sötét volt, mint a legmélyebb kontempláció bársanyos belső tere. úgy érezte, nyitott személyhez odatapad ez a sötétség, mint valami sűrű szövet. Egyenesen előre ment, és kezét tapogatódzva Félénken előre nyújtotta. A szentély hosszú volt, Lefelé lejtett és szűkülni kezdett. Az út síkosan csúszott a lába alatt. Fejét már meg kellett hajtania, Mert homloka a mennyezetbe ütközött. A levegő folytó lett, Nyírkos, elutasító, Idegen szak töltötte be töményen. Belszáltinannár fülébe Tompa, lüktető hang hatolt, Alaktalan és fenyegető, Amely szinte elébe állt láthatatlan torlaszként. Térdreereszkedve kúszott tovább Az ellenszegülő dolgok között, Szorongásosont mögötte fekete bagolyként, Szárnyának suhogása megérintette bőrét, És a rémület borzongásának apró gyöngyeivel verte ki. Már úgy érezte, a lehetetlen behatol. Teste hosszan elfeküdt a szűk gyűrűben, Körmei kaparászva kerestek támpontot, hogy megkapaszkodva maguk után húzhassák a súlyos terhet. Közvetlenül szeme, verejtékes arca előtt, két sötétzöld fénypontot pillantott meg hirtelen. Megbabonázva meredt e két lidértre, és iszonyat jeges kígyója kanyarodott szíve köré. A két fénypont látó terét egészen betöltő arcból nézett rá. Két hideg, gúnyos, gyűlölködő szem fókuszából. Áj! parancsolta Belszáltinán nárnak a két szem, Amelyek körül lassan, zöldes fényben kivirágosodtak a vonások. Bőre pikkelyes, nyálkás, rothadás fényében foszforeszkáló hüllőbőr volt. Tömpe, lebenyes orra, mélyen benyomódott e puha, szétfolyó, állandóan változó állagba. Belszáltinánnár borzadva látta, Hogy homlok a közepén Nagy, betegszemhéjú szemhéjú, Lehúnyt, halott szem van, Egy harmadik szem, Amely alól véres szivárog. Üreges szája sötét odvában Sajátos nyűsgés rémlett, zöld hátú, feketén gyűrűző testű, Vérszínben csillogó férgek Dolgoztak benne falánk tülekedéssel. De e feloszló szörnyetek fejben Gonosz, erős élet parázslott. Belszállti annár érezte, mint nyomulnak az árk mocsaras leszívó gondolatai szelleme köré, mint vonják át meg át a gúny és kétei lián karjai, hogy magukkal vonják az asztrálhüllők tölnyüsgő mélybe, az állati lét szétszakadt tudatának nyomorúságába. Nézz és láss, sugározta az árk némán. Minden, beszállt inannár agyában szóvá közlés mögött, elmondhatatlan emlékek, érzések torlódtak. Megismersz-e végre, évtízezredek után engem, akit letagadtál, elvetéltél, megöltél, aki elől az anyag hétszeres fátyola mögé menekültél, aki miatt az emberhangok forró ólmát öntötted füledbe, aki miatt szemedet a földfényeivel megvakítottad. Futottál és kiáltoztál, lerészegültél és ölelkeztél. Idegen templomok istenei elé magadat, szisztrumok, fuvolák, gongok zúgásában, hogy elűzd az én arcom emlékét, hogy elodázd ezt a pillanatot, mikor újra szemtől szemben állunk. Gyilkos és áldozat. Te, meg én. Ha tudtad volna, hogy felém sietsz a kis szentében, és a nagy szentély csapdáján keresztül. Ha tudtad volna, hogy én hívlak vonlak csalogatlak, és hogy a szörnyű út végén nincsen megvilágosodás és megváltás, csak én, egyedül én, akkor inkább levetetted volna magadat a cikkurát tornyából, hogy agyad. Ez a vaksötét labirintus széttörjön a templom lépcsőjének kövein. De nem tudtad. A felejtés bűne ellened fordult, és te jöttél, legyengülten, örök hiányérzettől szomjasan. Jöttél, hogy kiszolgáltasd magadat annak, aki a várakozásban, gyűlöletben és a te határtalan félelmedben erőssé lett aki verejtékedből, véredből, könnyeidből táplálkozik, és most megvív veled saját szabadságáért, a külön útért, a hatalomért, fölötted és ellened. Belszáltinannár megmerett testében az emlékek gőzei szálltak fel lassan, és didergő gondolatként lecsapódtak agyának belső falán. Már tud. Ki ez a három szemű szörnyeteg? Az ő levetett, elárult hite volt. A pokorra taszított szentség. A fehér mágiából feketére mocskolt erők koncentrációja az időben, amelyet iszonyodva lopva levetett magáról. Mint ahogy az asszony bűne titkos gyümölcsét rakja le valahol idegen küszöbelőtt, hogy nélküle jobban boldoguljon. Régen volt ez. Az ős hazában a nagy pusztulás előtt, a harmadik szem hatalmának idején, mikor a lények a három világ paradicsomában éltek, és ezért nem félték a halált. A harmadik szem, a mágikus látás és hatalom kapuja az ember homlokán, amely az ellenszegülés és bukás pokoltorkává lett, mikor a titánok ereje egymás ellen fordult, a bölcsesség kígyója lesiklott a fejből a hát át az ágyékba, és szenvedélyé vált az ösztönök alvilágában. A szenvedély forró teste alatt kikeltek aztán az önzés, kirekesztés, ártalom, erőszak és pusztítás kobratojásai. A titánok látták a szellemvilágot, de nem tapasztalták a halállal mérgezett, kélyes és kísértő anyagot. Újszülöttek voltak a matéria labirintusában, és eltévedtek. A harmadik szemkészülékével a kozmoszból levonzott erők egyre sűrűbbek, rombolóbbak lettek, mert a másik boszorkány körét kellett vele megostromolni, a másiktól kellett elragadni velük valamit, melyet az irigy érzékek megkívántak. A fénylő napok tiszta sugárzása elfordult a földtől és kilobbant kísértett bolygók mindent elnyelő és összezúzó vámpírcsápjai hatoltak le a meghasonlott lények transzcendens szervén, a homlok szemen át a világba. A felavatott papnőt is elsodorta a mágikus vihar, lelkében elsüllyedt a templom, tetejét gaz nőtte be, kulcsa elveszett, s a szentében bent, a föld alatt, a pusztulásra ítélt, elárult eszme, keserű, Rothadó, szörnyű kísértetté vált, Hatalmas démonná a küszöb előtt. Mikor a kozmosz bírái elérkezetnek látták az időt A pokoli színjáték megszüntetésére, A kishold lezuhant. Tűz és víz törölte Sima táblává a földet. A lázadó titánt kiűzték A szellem örök paradicsomából. Homlok szemét elvesztette, csak helye maradt meg, homályos sejtel meg gócaként, a homlokcsont szemfedője alatt, kicsiny, rejtélyes miriggyé zsugorodva. A titán emberré lett. Megismerte a bűnt és a szenvedést. Elvesztett szellemlátása, harmadik szeme helyett, tekervényeket fejlesztett magának. Tétován tapogató, kauzális gondolatújakat amelyekkel a természet részlet hieroglifáit ügyetlenül körül tapogatta, de semmi fogalmat nem nyerhetett többé az egészről, a csodálatos szintézisről. Az ég bezárult, és az emberre rázuhant teljes elbírhatatlan súlyával a halál félelem. is sötét semmi tapogattak, szánalmas tehetetlenséggel, Félelemből formált istenei, halandó kényurak voltak, akik csak fenyegették, ijesztgették, de vigasztalásuk hatástalan maradt az anyagi lét súlyos csapásai között. Világtalan két szeme nem látott túl a bölcső és a sír börtönfalain. A fejéből, hátgerincén át az ágyékába siklott kígyó pedig új és új, élő, vérreltelt telt követelt. A világtalan halálra ítélt, Vaggyermekeket nemzett a halálnak. Felszárnyalt Gilgames, A hanyatló titán hatalmas eposza A halál első megrendüléséről, halandó lett barátja holteste mellett. Enkidu, drága barátom, Mezők párduc a te! Azután, hogy a mindent elértük, Lábunk alá a nagy hegy csúcsa lendült, Legyőztük az égi kost, És mélybe vetettük humbabát. A cédrus erdő lakóját. Micsoda álom ragadott meg téged. Arcod sötét, És hangomat sem hallod. Ó, nem emelett fel többé szemedet. Szívét megérintette, De az nem lüktetett. Megállt. A hűbarát letakarta a mozdulatlant, Mintha mennyasszonya feküdne ottan, És feljajdult, Mint az oroszlán. Ordított, mint nőstény oroszlán, Amelytől elrabolták a fiát. S a holt Kínnyában megszaggatta a haját. Az emlékezés vizei alatt pedig, A tenger iszapos medrébe süllyedve, Ott várt, hallgatott az elfelejtett templom, Amelynek kulcsa elveszett, És befalazott szentélyében a bukott papok és papnők Halott istenek is értett, szörnyeteggé váltan. Belszálti már tudta, Hogy az elfelejtett templomban van újra, Rábukkant a múltba merült folyosóra Amelyet már megjárt egyszer És amelynek emlékét A bírák keze kitörölte lelkéből A börtönnélet szentély ajtaja előtt Torpant meg Amelynél őrt áll a megtagadott Kicsúfolt kultusz Saját mágikus formuláinak Alvad hitének ereiből Testesült démon Belszáltinannár félt Kimondhatatlanul és ahogy félelme rémületté, majd jeges iszonyattá duzzzadt, úgy izzott egyre élőbben, a rothadás foszforeszkáló fényében a őrzője. Ez a mindenérzést meghaladó vad elszörnyedés már-már pánikban, tébolyban, az őrület rikácsoló üvöltésében tört ki belőle, mikor mélyből felvetődő hajóroncsként előbukkant benne hirtelen a templom egyik oszlopára vésett képe amely a küszöbőrzőjét ábrázolta, és a papot, aki úrrá lesz rajta azáltal, hogy rávilágít a lámpással, és szívét törrel szúrja át. Ekkor Belszeltinánál már tudta a formulát. A félelem dagály elült benne, és a figyelem feszült sima szintjévé változott. A lámpás derengeni kezdett, és a szörny arca halványodott. E bús fél homályban szólalt meg belszállti nannár belső hangja, amely felemelt törként villant meg a démon arca előtt. Hogyan akarsz legyőzni engem, te szegény árnyék, engem, aki teremtődés és urad vagyok? Hogyan győzhetné le a teremtmény az ő alkotóját, és az alkotó hogyan adhatna szabadságot saját kezének, hogy az tetszése szerint cselekedjék? Nálam a felelősség és nálam a megváltás. Saját lényem egy darabjával találkoztam most benned, amelyet régi bűnöm lealjasított, de én meg akarom tisztítani. A bennem lévő Istenben akarom szabaddá tenni, nem kívüle és ellene. Megváltalak őrző, azzal, hogy nem gyűlöllek, hanem sajnállak. Nem taszítlak, hanem magamhoz vonlak. Nem futok előled, hanem feléd nyomulok, és magamhoz ölellek. Megérintem, és megmosom sebeidet, hogy a sötét, gennyes fekélyek fehér fényé oldódjanak, s a megalvat idő végtelenséggé áradjon széjjel. Jöjj! és az árk fakóvá hamvadt. Nyálkás, duzzat pikkejei száraz hamuvá lettek, leperegtek a lámpás fényében. A két szem kialudt. A porként lehulló anyag mögött csontkoponya szilárd váza rém lett fel egy pillanatra, azután az is szétesett, semmivé vált, mint a pára. Az őrző helyén kis gombos tűnyi, fehér fénypont maradt, és belszáll szívében felzúgott az áhítatos öröm. A nagy szentély oltárának egyetlen lángja intett feléje a soha ki nem alvó örök tűz az alabás kehelyben. Belszálti Nannár kiegyenesedett a széttágult térben. Szeme ámulva siklott végig a hatalmas oszlopok sima testén, fel a égbolt csillagos kupolájára. Nyolc terem következett egymásra, mindegyik nagyobb a másiknál. A nyolcadik terem oltárán állott az alabás kehely az egyetlen lánggal. Az oltár mögött a tér határtalanná vált. Mikor szeme hozzászokott a gyöngét derengéshez, Meglátta az oltár előtt a koporsót. Ott átongott előtte nyitottan. Belszálti már élettől forró fiatal teste Borzadva sejtette a kő hideg, halálos érintését. Arcába kibontott sírkamrák dohosszaga csapott. Testében kis, erőlködő, rémült kiáltásokat hallott, mintha minden paránya külön életre kelve hallatna, Mintha vére, húsa, izmai idegei A halálfélelem pánikjában Elnyújtottan üvöltöző lázadókká változtak volna. Az életösztön e forrongói Húzták, taszították, rángatták El-el a nyitott koporsótól. De Belszáltinannár álva maradt. Tiszta szellemi tudatát kitépte az uszítók közül, S a szent magaslatáról Hallgatást parancsolt mindeneknek. A lárma elült, Csend támadt. Mély, dermett, várakozó csend. Beszállt annár lassan beszállt a koporsóba. Hanyat feküdt, s hosszan elnyújtózott A kő jeges karjai között. Teste fokozatosan lehűlt, és merevvé vált. Szeme néhányszor furcsán, kattanva lehúnyódott, Majd fennakadt. Még érezte, amint álla elernyed, Szája kinyílik, majd hirtelen, mintha óriási erőt aszította volna meg, Zuhanni kezdett befelé, szédítő irammal. Eszmélete, amelybe görcsösen kapaszkodott, kihagyott. Sötétség ömlött át rajta, mint fuldoklóna vízár. Tudta, nem szabad elvesztenie önmagát, És tájékozódnia, emlékeznie kell. Hol is? Nem, nem jó. Jelenben kell gondolkodnia. A fény az oldár előtt, És mögötte a tér kitágul. Óriási belső tér. Mélyül és szűkül, Mint a tölcsér. A tölcsértorka keskeny. Most érezte, hogy fejjel lefelé Zuhan a tölcsértorka felé. Tudata szűkülni kezdett, Mérhetetlen kicsi vált. és átsiklott a szoros gyűrűn. Hatalmas, gigászi, zengő, zúgó, fénylő, rohanó, örvénylő, keringő világegyetem véráramába került bele, az alvilági kozmozba, melyben a halál és megújhodás szüntelen táncát járták a bolygók, napok, naprendszerek, tejútrendszerek és kavargó csillagködök. Mérhetetlen gyönyör, a hatalom részegítő kéje öntötte el, az abszolút önmagában központosított érzete, ahogy tudata nőtt, növekedett és áthatotta a kozmoszt. Az ő erői voltak ezek. Benne, általa, körülötte és érte keringtek, örvénylettek, születtek, izzottak, meghaltak és újjá születtek a csillagok, napok, naprendszerek. Ő volt hatalmas ösztudata, szintézise, titánja, Isten ennek a világegyetemnek. A zúgó, zengő, fénylő, égő és izzó élettől láthatott törvénylés, ő általa benne játszódott, és általa nyert értelmet. Minden harmonikus volt, törvényszerű, lenyűgöző szépségű rendbe fogott, végtelen mozgástól és kimeríthetetlen erőtől láthatott. Elégedettség és büszkeség fenséges akkordjai gondoltak meg benne a szférák újjongó összecsengésének kíséretével. Magasztos, mérhetetlen magasságban trónolt a dolgok felett, és ahogy lenézett a világra, felszakadt benne a teremtés másnapjának boldog kinyilatkoztatása. Minden ímé, igen jó. És így tartott ez, Végtelen-végtelen időkön át a végtelen forgás, örvénylés, ismétlődés szüntelen egyenletességével. Így zengett, zúgott, lángolt, izzott körülötte, benne és általa az egész világegyetem. Míg lassan, végtelen időkön és végtelen ismétlődéseken át megszületett benne az elernyedés, a fáradtság. Ez a fáradtság fokozatosan, fásult közönnyé, fakó unalommá vált, majd türelmetlen elégedetlenség lobbant fel. Most már nem diadalmas titánnak, a boldog világegyetem boldog istenének érezte magát, hanem fogóinak. Fogóinak. egy törvények láncával átfont, befalazott börtönben. Végső oka és ösztudataként egy egész világegyetemnek, Magánya jeges és megoszthatatlan volt. Ekkor, ebben a tűrhetetlen egyedüllétben, ebben a megoldatlan, kietlen magányban, közelhajolt, közelnyomult belső világegyetemének parányaihoz, hogy lényeket keressen, akikben hiányérzetével tükröződhetik. Az egységes kép töredékekre robban széjjel. sok-sok zárt egyet látott mindenütt saját képmásaként, ahogy rohantak egymás felé és el egymástól, ahogy összeütköztek, harcoltak, szeretkeztek, imádkoztak, átkozódtak, szültek, születtek, betegségekben sínylődtek, elpusztultak és pusztult minden forma körülöttük, amelyet létrehoztak. Létükben meglátta ugyanazt a forgást, örvénylést, amely az ő belső kozmoszában ismétlődött, és meglátta külön-külön minden zárt egyben a belső mikrokozmoszt, amelynek parányai szintén magukban viselték ugyanezt a törvényt, végtelen-végtelen ismétlődéssel. És akkor a borzalmaknak, reménytelenségeknek, halálos bánatnak és tehetetlen kínnak megrendülése rázta meg, mert felismerte az anyagcsapdájának lent és fent mindent átható és eltorlaszoló démoni lényegét és egész tudata egyetlen kétségbe esett, sóvárgó törekvésben összpontosult. Szabadulni. De van-e kiút abból, ami körbefut? Ki lehet -e kerülni a farkába harapó kígyó szorításából? Kívánkozása a szabadulásra mind erősebbé, szilárdabbá, egyre hatalmasabb erőgódcá koncentrálódott. A tudata egyetlen éles, átható fénycsáppá szűkülve egyévált. Azonosult ezzel a törekvéssel. Ez a törré feszült, hajlíthatatlan, törhetetlen varázsvessző találta meg azután az egyetlen rejtett rést, melyen át a körbefutó spirál labirintusból kiúthatott valahová. Azt az állapotot, amelybe érkezett, a messiások előcsarnokának nevezik.